Comencem aquest informatiu de la Ràdio Palafrugell d'avui dilluns 25 de maig i ho farem fent recordatori de la reobertura de dos serveis que us anunciàvem ja divendres passat i aquests són, doncs, primer tot, la reobertura de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Palafrugell que després de dos mesos treballant a porta tancada a partir d'avui torna l'atenció al públic físicament. Caldrà, però, Cita prèvia per poder ser atès i en aquest sentit doncs podeu reservar la vostra cita trucant al 972-613100 amb l'extensió 1011. L'habilitació telefònica es mantindrà activa de dilluns a divendres, no obstant aquesta reobertura, de 8 a 2 quarts de 3. D'altra banda, tot i que han obert de forma presencial, l'Oficina d'Atenció Ciutadana ha continuat teletreballant durant aquests dos mesos Malgrat passar per una situació caòtica, es va aconseguir habilitar alguns serveis per poder seguir amb l'activitat, ho ens explicava la Lídia González, cap de Govern Obert de l'Ajuntament de Palà-Fruigilli. Vam habilitar dos, dos Tenim, també dues línies telefòniques, teníem dos persones que feien assistència a, a les persones que volien fer tramits per, per internet, a, a ajudar-los en la tramitació, en el certificat digital, tot això ha funcionat per tant bé, Déu-n'hi-do, hem tingut, uh, bastantes, o sigui, hi ha, hi ha moltes entrades allò, telemàtiques, una mitjana de 30-40 entrades telemàtiques al dia a través d'internet, això vol dir que els ciutadans també estan veient les avantatges de fer-ho a casa seva. Malgrat aquesta reobertura, es eh, recomana de manera generalitzada als ciutadans que donin preferència als serveis de tramitació en línia i telefònica. No obstant això, si és imprescindible, doncs, recordem, podeu acudir amb cita prèvia a l'oficina situada a l'Avinguda Josep Pla, número 5, oberta de dilluns a divendres de dos quarts de nou a dos quarts de dos i de dos quarts de 3 a dos quarts de 8. Obren cada dia matí i tarda per evitar aglomeracions al matins, habilitant aquest horari fins, com a mínim, el 26 de juny. D'altra banda, doncs, també us explicàvem que la Biblioteca de Palà-Frugell tornava a oferir el servei de préstec de llibres, un servei que havia quedat interromput des de que es va decretar l'estat d'alarma. Aquesta reobertura parcial, podem dir, doncs, també cal cita prèvia i des de la biblioteca doncs ens explicaven que es prepararan els llibres i es lliuraran pel carrer Botines i per tornar-los s'hauran de deixar a la bústia que és on passaran la quarantena. Per demanar cita prèvia es pot fer trucant al 972 30 48 09 o enviant un correu electrònic a biblioteca D'altra banda, l'horari d'atenció actual el públic serà de dilluns a divendres de 10 a 2 quarts de 2 i els dijous de 2 quarts de 5 a 6. De cara a la fase 2 s'ampliaran serveis, ens explicava així Joan Soler, tot i que no podia avançar quins seran de moment, però a partir de d'avui, dilluns 25 de maig, ha tornat el servei de préstec de llibres de la Biblioteca de Palafrugell. I d'altra banda, doncs, un altre servei que ha obert portes, en aquest cas des de dissabte, és el Museu del Suro de Palafrugell. Dissabte 23 va obrir coincidint amb la fase 1 de la desescalada, tot i que aquesta reobertura ha estat amb restriccions i és que l'aforament màxim és del 30%. A més a més, tampoc es podran programar activitats i s'hauran de seguir les mesures de seguretat recomanades per tal de garantir una visita segura i saludable. En aquesta primera etapa de desconfinament, l'entrada al Museu del Suru serà gratuïta. Per a fer possible l'obertura, també expliquen que s'ha hagut de reordenar el programa d'exposicions. En aquest sentit, a partir d'aquesta setmana ja es podrà veure els ocells de la Sureda i l'entorn mediterrani, diari d'un naturalista, amb dibuixos de Jaume Ramot i Sergi del Rió, una mostra de treball recollida de dades a partir de l'observació directa de la natura. Aquesta reobertura contribueix a diversificar les propostes de lleure que són tan importants després del confinament i permeten l'observació de les obres d'art directament sense el filtre de les pantalles que durant tot aquest temps ens han acompanyat. Des del Museu del Sur qualifiquen d'il·lusionant reprendre el contacte amb els visitants i és que recorden que la funció dels museus és la d'oferir una relació directa amb els objectes i les obres que s'hi exposen. Aquesta vegada hi haurà, però, totes les mesures de seguretat pertinents perquè això sigui possible. Durant el confinament, no obstant això, i ja ho hem anat explicant, recordem que s'ha centrat l'activitat a les xarxes, oferint continguts diversos amb l'etiqueta Jo em quedo casa. Durant un temps, encara, s'afegiran propostes que es podran consultar al web del museu i també han quedat a l'aire projectes que, sempre que es pugui, s'aniran reco·locant en altres èpoques de l'any. Malgrat les restriccions, però, aquest dissabte passat va reobrir el Museu del Suru de Palafrugell amb la mateixa empenta de sempre i amb energies renovades. I continuem amb aquest informatiu i a continuació doncs, ens posarem en contacte amb l'estadi municipal Josep Plaia Arbonès de Palafrugell i és que amb l'arribada d'aquesta setmana també ha tornat l'activitat en els entrenaments de l'estadi de casa nostra. Saludarem en Josep Massa de l'àrea d'esports. Bon dia, Josep. Hola, Bon dia. Doncs, com dèiem, dia, avui dilluns comença una nova etapa no?, per l'estadi Josep Plai Arbonès després d'aquests uh, dos mesos de, de tancament. Exacte, sí. Comença una nova etapa, que si ens ho haguessin explicat fa tres mesos diríem que, que, que no ens trobem bé del cap. Però bé, aquesta és la realitat i hem uh, hagut de preveure que el moment d'obrir sigui amb unes determinades condicions respectives. Uh -huh. eh, nosaltres portem doncs, ja una setmana en fase 1 No obstant això, eh, heu volgut doncs, poder ser una miqueta eh, previ Treballar en previsió no? per, per doncs, ara avui obrir les portes de l'estadi Novament amb, amb totes les seguretats Qu -qu -quines, quines són les restriccions que implica aquesta reobertura de l'estadi? Bé, a veure si no me'n descuido cap Que ho estic diguent de memòria la primera és que s'ha d'accedir amb reserva prèvia, és a dir, que s'ha de, de fer la petició el dijous i el divendres anterior de cada setmana, trucant a la piscina municipal. Uh -huh. uh, les persones que poden entrar en aquesta primera fase només són atletes federats de la categoria sub-16 i més grans, dels clubs que estan en, en, en conveni amb, amb l'àrea d'esport. Uh -huh o sigui, de no està oberta a tota la ciutadania, ni tampoc a totes les edats, només a partir d'una certa edat. La, la capacitat màxima, diguéssim, l'aforament màxim que es preveu en aquesta primera fase són 30 persones per torn, 30 persones per torn entre totes les disciplines, sí. entre salts, llançaments, curses, tanques, entre totes les persones que hi hagi aquí, com a màxim poden ser 30, Uh, s'estableixen els dos torns horaris només es podrà entrenar en aquests dos torns que un ets, un serà al dematí de de les 10 a dos quarts de una, i a les tardes des de les 6 fins a dos quarts de nou mm -hmm. és a dir bàsicament és això, reserva prèvia limitació d'aforament a uh, als torns aquests previstos cada l'eta podrà demanar fins a 3 torns per setmana en cas de que quedi algun espai lliure i vulgui entrenar algun dia suplementari pot, de, pot demanar -ho 24 hores d'anticipació i si encara queda disponibilitat també podrà fer-ho, però en principi s'apreveuen 3, 3 entrenaments a la, a la setmana Comentes o... I, digues Comentaves que, que, que aquesta cita prèvia s'havia de demanar el dijous o el divendres de la setmana anterior. Per tant, entenc que aquesta setmana ja ho teniu tot cobert? Uh, es, tenim, tenim la gent que ja ho ha demanat, però no, no, no s'ha cobert. De moment, de moment hi ha hagut una resposta uh, normaleta tirant al flux. Uh -huh. Per tant, si hi hagués algun atleta federat que... No se n'hagués assabentat que a partir d'avui s'obria. Suposo que si sí, trucant avui es podria... Trucant avui per demà o, o, o el dia anterior del que, del que pensi en entrenar. Aquestes són les principals novetats. També hi ha altres restriccions al voltant doncs, de, de, quines, de què es pot fer servir al, al, dins de l'estadi, no? Suposo que hi ha restriccions en el tema de, de vestuaris. Uh, no es poden fer servir els vestidors, no es pot fer servir la font, no es pot fer servir la sala de musculació, o sigui, només es pot fer l'activitat la, a l'aire lliure, els atletes han d'entrenar individualment. Uh, si es demana utilitzar les zones de salts, només pot saltar una persona per torn, en el cas concret del salt d'alçada o salt en persia, només pot saltar una atleta, mm -hmm. i en el cas del salt de llargada o triple, poden arribar a saltar, si mantenen les distàncies, fins a tres atletes per torn. En el cas de l'utilització de la pista, l'utilització de la pista està en els carrers reservats i assignats, de manera que si algú vol fer un entrenament de, més de, 400, de sèries de més de 400 metres, fa servir el carrer 1, mm -hmm. si vol fer un entrenament de velocitat, fa servir un carrer 3, si vol fer un, un entrenament de tanques, fa servir el carrer 6. I els altres carrers es reserven com a separació i com a, i com a espai de retorn a la sortida. Aquestes setmanes que heu estat, doncs, tancats on no es podia accedir a l'estadi, suposo que també han estat una miqueta un mal de cap per com es tornaria a reobrir, no? No sé com ha estat aquesta, aquesta situació perquè d'una setmana per anem canviant també doncs, com seria, no? Fins que finalment ara doncs, sembla que ja està tot una miqueta més clar. Perquè ha sigut una mica un embolic perquè t'arribaven informacions, eh, recomanacions, després sortir el boi. les coses eren diferents i, i, i al final vàrem optar per, per, no, per no decidir com volíem fer-ho fins que no veiéssim exactament el, el, el, el boi com el que ens havia dit i després una mica en base al que recomanen les federacions, la Federació Espanyola ja s'ha pronunciat amb les seves recomanacions i entre una cosa i l'altra, doncs hem fet una normativa, una normativa que, que per cert, la Federació Catalana de la Disma ens ha felicitat perquè hem aconseguit resumir la normativa en dues planes, no en 16 planes o en 6, com ha fet moltes instal·lacions, que, que, que, que, que bueno, al, al final... Si compliques molt la normativa, la gent o no se la llegeix o no, no l'entén. En canvi, nosaltres hem intentat fer-ho d'una manera simple i entenedora, però diguem tot el que hàgim de, el que hàgim de dir. M'he mm -hmm. oblidat, potser, de dir-vos-e que en la instal·lació s'ha d'accedir amb, amb, amb mascareta. Els guants no són obligatoris, però sí que són obligatoris si has de tocar material. Mhm. Mm si necessites tanques, tacos de sortida o el que sigui, ho has de, de, de manipular amb, amb els guants i aleshores després el material que s'ha fet servir just a la que cada torn el personal de la instal·lació l'ha de deixar infectar. Ja tenim preparades les marranxes d'aigua i de xiu i amb les marranxes s'espolvoritza per sobre mm -hmm. i ja queda, queda a punt per la següent utilització. Mm. En el cas de llançaments, per exemple, que hem de tenir en compte que a part de, de, de l'estadi també tenim la zona annexa hi ha el recinte firal. Sí. En, en el cas de llançaments, com que hi ha una sèrie d'atletes que ja tenen material propi, doncs és aconsellable que, que, que els atletes puguin fer el seu material propi i així ja no ha de passar el, per aquest procés. Dir, si cadascú utilitza el seu, ja, ja, ja saps que no hi, ha, no hi ha perill de contagi. Mm. El, el, en D'altres disciplines hem vist doncs, que aquesta evolució s'ha anat fent ja des de fa unes setmanes També hem vist doncs, que eh, en segons quins llocs es podia entrar, o sigui els esportistes podien tenir un entrenador En aquest cas també hi ha aquesta normativa? I un entrenador màxim per, per atleta, mm -hmm. poden venir més més d'un entrenador L'entrenador ha d'anar també amb la mascareta i mantenir la distància de seguretat però hi pot haver entrenadors, sí. Doncs eh, aquestes són les novetats que presenta aquesta, aquest protocol d'entrenaments a l'estadi Josep Plaias Boners a partir d'avui, dia 25 i fins a, a Nova Ordre, no? Això suposo que a mesura que vagin passant les fases... Ja la, la normativa aquesta que hem fet serà ampliable a les altres instal·lacions i serà... En, en, diguéssim, modificable en funció de, de, de, de l'evolució de, de les normatives sobre les qüestions sanitàries. Mm -hmm. Aquestes normatives estan penjades en la, en la plana web de l'àrea d'esports, espospalafossil.cat. Mm -hmm. Doncs, eh, nosaltres les eh, hi posarem en aquesta, en aquesta entrevista, en aqu a, la a la nostra pàgina web també, perquè, com deien en Josep, doncs, la veritat són dues pàgines amb... molt clares i amb, amb el, tots els ítems que s'han de complir. També és, és, és d'agrair aquest, aquesta, aquesta senzillesa. Eh? A vegades eh, es tendeixen a fer informes molt llargs i acaben eh, creant més dubtes que no pas aclarint-los. En aquest cas, doncs... Eh, amb les coses bàsiques que s'han de tenir en compte doncs nosaltres les repasarem també en aquesta notícia, ho hem fet avui amb en Josep Massa de l'àrea d'esports al qual agraïm i seguirem en contacte per veure com evoluciona aquesta situació i amb quin altres serveis poden anar reobrint de, de l'àrea d'esports moltes gràcies Josep Perfecte. gràcies a vosaltres, bon dia Un moment ara per a la informació comarcal, arribats a l'Equadon, d'aquest informatiu d'avui dilluns, que ens portarà fins a Palamós, i és que l'Ajuntament ha acordat amb els bars i restaurants l'esponjament de les terrasses per complir amb les distàncies de seguretat i estudia cas per cas ampliacions d'espai sempre i quan no afectin la circulació de persones. La fase 1 del desconfinament ha permès obrir terrasses de bars i restaurants que han de garantir una distància de 2 metres entre taules. Això implica, en molts casos, una reducció substancial del número de taules i per això des del consistori s'estudia la forma com ampliar l'espai, ja sigui ocupant més tros de vorera o bé aprofitant trams de carretera tallats al trànsit. En aquesta línia es treballa també a poder ubicar parts de les terrasses en la secció de carrer situat just davant la terrassa tancant el trànsit de vehicles un tram d'aquest vial i on les taules i cadires n'ocuparien una part. Actualment s'estudia poder aplicar aquest sistema del darrer tram de l'Avinguda de l'11 de setembre al carrer de Cervantes, al de Didac-Garrell, als dos trams dels carrers d'Orient i d'Alba que es troben situats al voltant de la plaça Catalunya i també a la plaça dels Arbres, plaça dels Comtes de Palamós i la plaça dels Països Catalans. I tornem ara cap al nostre municipi per parlar de la farmàcia 1912, la farmàcia Montserrat Martí Pané I és que, doncs, si heu estat atents aquest cap de setmana a la nostra web i a les nostres xarxes socials, us hem explicat que en els més de 100 anys d'història ha viscut dues pandèmies. D'una banda, la grip espanyola de 1918 i la Covid-19 que s'està vivint actualment. De com es va viure la gripa espanyola doncs no en tenim testimonis, però sí que hem volgut saber com han passat aquests dos mesos des d'un dels establiments històrics del municipi. Ens van posar en contacte amb la Marta Batlle, tècnic de farmàcia, que treballa a la 1912 i ens relatava que el més complicat van ser els primers dies. Bueno, L'adaptació ha sigut uh, molt lenta, al principi va ser una miqueta amb bastanta por, uh -huh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 Complicada. Un dels principals problemes, sobretot a l'inici de la situació, va ser la gestió de les mascaretes. En aquest sentit, fins i tot el personal de la farmàcia no en tenia per atendre al públic. De fet, van estar unes setmanes treballant amb les que els hi proporcionaven els voluntaris. Sí, inclús a nosaltres ens teníem que posar les mascaretes que ens donaven els voluntaris, perquè per nosaltres tampoc n'hi havia. I la gent no, la gent ho entenia perfectament, eh? Estaven, hi havia una miqueta de col·lapse, una miqueta de caos, però la gent en cap moment, vull dir, vam tenir cap problema amb ells. Actualment, però, ja disposen de suficient material d'autoprotecció per a la demanda que hi ha. No obstant això, ens comentaven que van curs de guants, tot i que la Marta Batlla no els considerava un element imprescindible perquè donen una falsa sensació de seguretat.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 dels guants. També són més cars ara. En aquesta línia, en aquests dos mesos d'estat d'alarma, hi ha hagut molts moments de confusió, dubtes sobre la utilitat dels guants, com dèiem, quin tipus de mascareta som millor, entre d'altres. Per això, la tècnic de farmàcia comentava que durant aquest temps també s'han convertit en assessors i psicòlegs davant del col·lapse d'altres vies d'informació, com per exemple el 061. Sí, per això estem nosaltres també, perquè també hem fet una miqueta de psicòlegs en tots els aspectes. Per la gent que no, no, no els hi, no hi agafava al telèfon, el 061, molts ens trucaven o venien directament a nosaltres i els intentaven doncs, a informar mm. del que estaven desinformats. I bueno... Jo sempre he dit que el és, no sé, és una falsa seguretat per a la persona. El guà, però anant amb, amb molt de compte de no tocar-te la cara, també, perquè, si no, estarem igual. I a l'hora de rentar, sempre és millor rentar amb sabó una mà que no pas un guà, mm. una mà amb un guà. Des de la farmàcia Martí Paner han volgut tenir un detall amb totes les persones voluntàries que els han ajudat durant aquest temps i també amb els usuaris de l'establiment que han estat comprensius amb la situació i els han animat a seguir endavant. Tots els usuaris, tota la gent, a veure les seves mostres de suport cap a nosaltres, nens que portaven dibuixos, donant tants ànims i els tenim també penjats a, en, el, en el vidre voluntàries de la Creu Roja, en Florenci, la Mari Luz, la Mari, que ens portaven mascaretes, tot això una mica ens van ajudant, no? Mm. I, I després també agrair també tots els usuaris que venien la gran paciència que han tingut a mantenir les distàncies, a, a ser molt, molt, molt prudents i molt, i a tenir molta paciència, tot. I per tornar a aquest recolzament de totes aquestes persones, han elaborat un vídeo amb diverses imatges en les que es poden veure mostres de solidaritat i totes les treballadores de l'establiment, un vídeo que podeu veure a ràdio i ho comentàvem tot això amb la Marta Batlle, que ens explicava doncs, com havíem viscut aquesta pandèmia i també recordava que la farmàcia 1912... Havia viscut també la pandèmia de la grip espanyola l'any 1918 de la primera en van poder tirar endavant i d'aquesta també ens comentaven que estaven convençuts que ho farien. I arribarem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i ofrem per posar-nos en contacte amb l'Anna Iglesias, que és la coordinadora del PTT Auxiliar de jardineria i floristeria que organitzen l'Ajuntament de Palafrugell i l'Ajuntament de Calonja i Sant Antoni i és que avui s'ha iniciat, iniciat el període per a la preinscripció d'aquest PTT de jardineria de cara al curs vinent. Per saber com s'ha de fer i també saber els detalls d'aquest PTT ens posem en contacte i saludem l'Anna Iglesias. Bon dia. Bon dia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 doncs intentem, jo per exemple, no? en el meu cas, en el perit de la jardineria, intento doncs, que tota la part de la matemàtiques o de la comunicació tingui molt a veure amb jardineria, ja doncs, sigui calculant el material que necessitarem per construir uns bancals a l'or i per tant fer el pressupost, fer el càlcul de tot el material, de les eines, no? de tota la compra i a partir d'aquí estem treballant matemàtiques.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 I penso que ha sigut, la valoració penso que és positiva, perquè aconseguim també un grup més mixt d'alumnes de diferents poblacions, que per tant, doncs, arriben al PTT, hem de construir un grup de nous, s'han de conèixer entre ells, mm. i deixem de banda uh, possibles grups que podríem haver creat a l'Institut i possibles relacions que també ells ja han pogut crear a l'Institut. I per ells, d'entrada sempre els dic que el PTT és una oportunitat, una oportunitat de futur, doncs, per continuar estudiant o per treballar, però que és una oportunitat per canviar tot allò que no els he anat bé a l'institut. Uh -huh. I, I jo el primer dia els dic això, no, dia és, dia no us conec de res, i, i ara vosaltres teniu l'oportunitat de demostrar-me una mica qui sou i, i quina és l'imatge que vosaltres voleu donar. Perquè estem, això, en un grup nou, estem fora de l'institut, en gent que no coneixem, i és l'oportunitat de poder canviar, no?, també. Uh -huh. uh, en aquest sentit, ha portat més alumnes, ens deies? Uh, de quina... Alumnes són els mateixos, la quantitat que estem treballant en grups de 16 alumnes. Uh -huh. Val, els PDT és una formació reduïda, són això, sempre al voltant de 16 alumnes, el que sí que ha aportat potser és més varietat, perquè no són tots alumnes de Palafrogella, van segurament tampoc, però ara en reben més de Calotja. Doncs us estem portant aquesta, aquesta formació, no? que, que a partir d'avui doncs us podeu inscriure. El tema doncs, de, de la situació actual també ha fet canviar una miqueta les preinscripcions, Anna, uh, suposo que prioritzeu que, que es facin de forma telemàtica, no? Sí, uh, les preinscripcions fins ara havien sigut presencials, ara aquest any també doncs, és un nou canvi, són telemàtiques, uh, les persones interessades han de consultar la pàgina de l'Institut de l'Empordà, on troben el link amb el formulari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 Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. I amb aquesta darrera conversa hem arribat al final de l'informatiu de Ràdio Palafrugell, un informatiu que doncs, podreu recuperar en les properes hores a través de radiopalafrugell.cat i del qual doncs, també podreu escoltar aquestes entrevistes que us hem ofert avui.